коли повз нього проноситимуть тацю з пахучими оладками, і якщо він раптом не отримає жодного шматочка, то може страшенно образитися. Коли ви дасте цуцику оладку, він обережно візьме її в пащу, вдячно змахне куцим хвостиком і відразу піде на місце, де ляже, акуратно затисне паруючий млинець лапами і почне неквапливо смакувати. На цей час марно горлати про те, що вам потрібна його допомога, що хтось прокрався на подвір'я, або що, повернувши до вас розумну мордочку, він ткнеться носом у свою дорогоцінну оладку і подивиться на вас неначе промовляючи «Хазяйне, ну невже ти не бачиш? Я ж гамаю». Азят не жаднюга, він ніколи не гарчить над мискою. З його пащі хазяїн може забрати шматок м'яса і чудесну москову кісточку, але тільки не оладку. Я звів очі на напарника. «Що скажеш?» Я стерпенувся Тьомик. «Ага, хто ж ще? Я ж не шафою розмовляю». «Макси, що б ти не замислив, благаю тебе, отямся?» «Чувак з вашу все ще раз і відмовся від цієї дурнуватої затії. Друже, вже ти боїшся?» «Будь же мужиком». «Так, я боюсь», – запально викрикнув Артем. «Боюсь!» Бо ця авантюра дійсно небезпечна, ми не просто ризикуємо бути покусаними, ми ставимо під загрози власні життя. І взагалі я вирушав за тобою в Перу, щоб займатися фінансовими махінаціями, але аж ніяк не для того, щоб голими руками ловити якогось пекельного цербера. Чувак, та що ти верзеш? Яка небезпека, яка загроза життю. Ніхто не збирається хапати ту звірюгу голими руками. Ти ще думаєш, я це дарма сьогодні в осіранок думи гадав. Я вже давно так сильно не розкидався мізками, друзяка. І в результаті вимудрував абсолютно безпечний і вивірений план. Я саме зараз міркую над тим, як його краще назвати. Можна, наприклад, операція «Млинець по-українськи». Як тобі? І... і хто знає «Млинець»? – збілів Тьомик. Та ніхто, розгубився я. То просто «Млинець» для Алабаєв? Амо наркти наш задум несподівана вечеря Вовкодава? Круто, правда? Мені подобається. Мій товариш аж позеленів. Чувак! Іди біса з такими назвами. Це наче заголовки в ранішніх газет. Щось на кшталт азіатський Вовкодав Ум'яв двох туристів на півночі Чеклайо. Я на хвильку спохмурнів, Трохи роздратований Таким запеклим відторгненням Моїх чудових пропозицій. Мене злило Тьомикове Неприйняття прекрасного. Ну, коли тобі не доуподоби, Я вилічатиму свій план Просто оладки. Задоволений? Так ось, задом простий. Ми готуємо в хостелі, смашнючу млинці. Потім йдемо в аптеку і купляємо, по-перше, величезний шприц, найбільший, який тільки зможемо підібрати. Ну, такий, щоб і коневі підійшов. А по-друге, сильнодіяче, снодійне. Все це беремо з собою і вночі, Котимо до дачного містечка. Аби не лишати слідів, машину ставимо чим подалі на трасі і, крадучись у темряві, обережно наближаємося до маєтку. Далі все просто. Худко перелазимо через паркан. Я відвлікаю увагу Алабая, згодовуючи йому оладки, а ти тим часом встромляєш голку йому в сраку, і впоріж. Звірюці – повний вміст шприца. Звісно, мені ще треба обмісткувати всякі форс-мажори, однак згодом, гадаю, план безвідмовний. Навіть коли раптом щось піде не так, все, що треба буде зробити, це просто відскочити на пів метра назад, адже алабай на ланцюгу. Як тобі, ідейка? Ой, не знаю, Макси. А якщо оладки йому не засмакують? У ну, найгіршому випадку ми завжди можемо дати драла через паркан, чувак. Переконаний моєю демонстративною певненістю, напарник поволі заспокоювався. Я зраділо гикнув, поплескав його по плечі і пафосно продекламував. Отже, врочисто оголошує початок операції по захопленню Алабая під кодовою назвою «Оладки», після чого пірнув в інтернет шукати рецепт найсмачніших млинців. Навколо будки, точніше навколо того місця, де ланцюг кріпився до забитого в землю кілка, Просягалася рівна і витоптана ділянка. Вона була геть вільною від рослинності. За багато місяців Лабай настільки втрамбував землю, гасаючи на привізі по відведеній йому території, що грунт став твердим, мов бетон. Площадка мала форму геометрично правильного круга з радіусом рівним довжині ланцюга. Відразу за цим кругом, що нагадував сільський танцмайданчик в мініатюрі, починався газом з густою, але акуратно підстереженою травичкою. Трава розбігалася навкруги і підступала до стін будинку і гаража, криваючи більшу частину подвір'я. Завдяки цьому, без особливих зусиль, Можна було визначити, куди собака ведмід дістає, а куди ні. Якщо стоїш на траві, ти в безпеці. Якщо ж ступив на сіру й гладку, мов свіжо укладений асфальт землю, стережись, ти в зоні досяжності і клів білого монстра. Ніч, призначена для викрадення туркменського звіра, видалась темною тапоркою. Опадів у сечурі не буває взагалі. В найбільш спекотну пору ніч не приносить з собою прохолоди, і пішаний ґрунт, ледь прикритий куцею зелені оази, до світанку пашить задушливим жаром, не наче перед грозою. Потім спека виявилася далеко не найбільшою проблемою тієї недоброї ночі. Перед самим початком операції Тьомик напився, як він сказав, для підтримання бойового духу і уникнення неадекватних дій під час походу на ведмедя.